Цікаво. Деколи з'являться під оливами і солдати будбатівці. Спустившись із скелі, вони мають звичай провідувати квітникарку. Коли він дасть собі перепочинок, сяде на лавці або втомлено обіприться плечем оболивкове дерево. Готці її гуртиком присядуть поблизу і, почуваючись, мов сини, коло матері, Спокійно споглядатимуть просторінь моря, що синіє між віттям олив. Іноді хлопці заведуть мову про ці оливкові дерева, що тут ростуть ніби з правіку, ніби ще з античних часів. Колись, може, був на цьому ступі цілий оливковий галій, а нині. Засталось на кам'янистій терасі всього кілька дерев-старожилів зі стовбуром у кожного химерно покрученим та сірим, схожим на мамонтову кістку. А дерево стовбура тверде, давньовічне. Аж дивно, що в ньому ще жене свої соки життя. Посадив хтось, добру пам'ять про себе залишив. Розмірковує жінка, дивлячись на дерева. Ви б в хлопці і у себе теж на скелі посадили. Воно вчепиться. До солдатів у квітникарки ставлення особливе. Справді майже материнське. По іменах їх знає. Цей Ахмед, а той Василь. А он дочки чорненькі, то Саїди з душанбе. Про кожного із них їх щось відомо. Хто кого вдома залишив, і скільки ще йому самому зосталось служби. Стрижені смаглочолі в чоботях запелюжених кирзових з руками важкими, натрудженими на будівництві вежі та мікрорайону по той бік гори. Мар'їв Нестерівною на Кені про що не розпитують. Бо, зрештою, всіму збережжі тут відомо, як незвичайно склалася її доля, як і на світі живемо, може тільки тому, що під час війни чия щедра, могутня душа поступила їй місцем у літаку. Ніколи і вона їм про це не розповідає, бо те, що сталося колись, видно залишається для неї недоторканним найглибшою таємницею серця. Молоді будбатівці вважають цю жінку просто ясновидкою, бо вона по очах вгадує, кому із них випадає йти на побачення до дівчат у селище або до їхніх конкуренток і сусідньої водолікарні, яка щоліта чомусь горить. Отже, такому від Марії Несторівни квітка належиться. Якщо вже впевнила, що наміри у хлопця серйозні – Неодмінно зріже І подасть йому найліпшу Яскраво-червону або золотаву, Ще й пожартує До твоїх породилих кирзових Вона якраз личить А коли восени Хлопці-будбатівці Прийдуть розпрощатися Перед тим, як від'їздити додому Їхня покровителька Довго ходитиме по квітнику Вибираючи кожному з них Рояндину найкращу Кожному вручить з усміхом стриманим Ледь присмученим А додому ж довези Це Глорія Дей Мамі подаруй Або нареченій Розвітавшися з нею Один за одним подаруться хлопці По круто схилу Поміж шепшиною, глодом Та іншим колюччям це далі, беручись у гору, доки опиняться незабаром аж під небом, на своїй всім вітрам відкритій скелі. А от наступного дня, коли Марія Несторівна прийде на роботу, а виходить вона тут раніше, за інших, на солдатській скелі зустріне її свіжий розмашистий напис «Бережіть жінку». Фіруму, освітлений вранішнім сонцем, напис той біліє на висоті, здавалось би, зовсім